ויעבדו את אלוהיהם. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות, וייחר אף אדוני בישראל, וימכרם ביד כושן רשעתיים מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתיים שמונה שנים. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל, ויושיעם את עתניאל בן קנז, אחי חלב הקטון ממנו. ותהי עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, וייתן אדוני בידו את קושן רשעתיים מלך ארם, ותע עוז ידו על קושן רשעתיים, ותשקוט הארץ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 ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקירה אשר לו לא לבדו. ויאמר אהוד, דבר אלוהים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. וישלח אהוד את יד שמולו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקעעע בבטנו. ויבוא גם הניצב אחר הלחב, ויסגור החלב,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 איננו פותח דלתות העלייה. ויקחו את המפתח, ויפתחו. והנה אדוניהם, נופל ארצה מת. ואהוד נמלט עד התמחמחם. והוא עבר את הפסלים, וימלט השעירתה. ויהי בבואו, ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר, והוא לפניהם. ויאמר עליהם, רדפו אחריי.